Radio Televizija Srbije Radio Beograd 2 Digitalna ikona je svet bez sveta A To je ono na kompjuteru kad e, kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona. Digitalne ikone. Putevi sa znanja. Pravni i zakonodavni okvir razvoja informacijenog društva u Srbiji, tema ciklusa emisije digitalne ikone koji se realizuju u sradnji sa portalom za kulturu jugoistočne Evrope, ckalt.org. Odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije usvojio je 27. jula u načelu set medijskih zakona koje je vlada uputila na usvajanje po hitnoj proceduri. Pravni i zakonodavni okvir kada su medije u pitanju bili su naša tema u okviru prošle emisije kada smo razgovarali o poglavlju 10. Ovoj temi ćemo se ponovo v na jesen, a treća emisija posvećene e-upravi. Dobro jutro, dobar dan, dobro došli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović. Biću sa vama sve do 10 sati, a samo mi sa vama na pitanja u vezi sa zakonskim okvirom e-uprave u Srbiji. Danas odgovarat će Marija Kujočić, rukovodilac Udeljenja za razvoj digitalne agende u Direkciji za elektronsku upravu i Svetlana Jovanović, predavač na Fakultetu organizacijonih nauka u Beogradu, konsultanta Direkcije za elektronsku upravu i član radne grupe za izradu određenih propisa u ovoj oblasti. Dobro jutro, dobar dan i dobro nam došle. Dobri upraven. Dobri upraven. Evo, ja sam rekla čemu ćemo danas mi govoriti. Naravno, o ovoj temi i na početku će nas Marija uvesti u priču o e-upravi. Možemo da razgovaramo zaista sa brojnim ekspertima o različitim oblastima koje pokriva EU uprava Mi ćemo to i učiniti u narednom periodu. A danas ćemo pričati o tome koji su ključni zakoni doneti u oblasti EU-uprave, koji zakoni nedostaju, koji se akci ne primenjuju i zašto, i kakve su konkretne posledice za građane Srbije. Dakle, koje zakon je potrebno hitno da usvojimo i dopunimo i koji su najveći problemi na tom putu. Ali da krenemo redom. Uvek na nama postoji jako je tema EU-uprave bila česta tema emisije Digitalne ikone, nekoko nas prvi put sluša, Teću vas da zamolim, Marija, na početku da nam kažete, kada kažemo danas je uprava, šta se sve pod ovim pojmom podrazumeva? Pod je upravom se podrazumeva jedna moderna i korisnički orijentisana komunikacija između države i svih ostalih društvenih subjekata, tu se presaga mislina građane, na privredne subjekte, pa čak i između državnih organa međusobno. To je komunikacija koja podrazumeva korišćenje savremenih tehnologija, ali tehnologije nisu centralna tačka e-uprave. E-uprava u stvari znači jednu modernu, organizovanu državu ili sistem, kako hoćemo da kažemo, koji samo koristi tehnologije da bi napravio svoje efikasne procese i pre svega korisnički orijentisane procese, koji e-upravo takođe treba da služi i opštem društvenom razvoju. Kako o podizanju nivoa obrazovanja, e, podizanju nivoa društvenog razvoja, ekonomije i tako dalje. Euprava nije tako jednostavna, stvar neko je jednom rekao našalio se, ako ja smijem to da kažem, da je euprava nešto što svi znaju šta je, a niko nije video, <laughs> međutim to nije baš do kraja tako. E, u našoj zemlji i tekako se vidi šta je euprava i ja... Eto, moram da kažem i na početku nešto što je vrlo pozitivno, a to da je Srbija uvrštena u šestnih zemalja, evropskih zemalja, u kojima je ocenjivan stepen razvijenosti elektronske uprave, dakle u šestnest onih u kojima je ta oblast u uspon. Znači, mi smo ocenjeni kao neko ko razvija tu oblast i vide se rezultati, što je najvažnije. Svetlana, možda da, da dodate kada je sada Marija rekla da bi smo upravo dali neki konkretan primer da slušalci imaju jasniju sliku u tome šta zaista jeste e-upravo. Damo neki konkretan primer upotrebe nekog konkretnog možda servisa koji je koristan za građane da bi imali jasniju sliku. Pa ja moram da priznam ja kao građanin kada pomislim na e-upravo uvijek pomislim na nacionalni portal e-upravo koji zapravo je zaista jedno sjajeno sistemsko rješenje. To je rješenje koje je nagrađivano od strane Evropske unije više puta, zato što je to jedan centralni sistem koji omogućava svim institucijama da generišu usluge i da omoguće sa jedne tačke, sa jednog mesta, da zapravo svi koristimo servise različitih institucija. Portal se razvija iz dana u dan, iz godine u godinu. Ono što je početno bila ideja, to je samo možda da se generišu određene usluge, nije bio u početku e, regulisan sistem plaćanja, ali se i on vremenom razvio i postavio a sada je naravno i ova servisna magistrala uspostavljena tako da mogu i međusobne institucije, državne institucije da komuniciraju u pozadine sistema i sada imamo prvi put situaciju, ja mislim, od prošle godine da određenu uslugu zapravo dobijemo od različitih institucija na centralnom na jednom mestu, a mi o tome ne razmišljamo i to je zapravo prava, efikasna je uprava kada mi zapravo i ne znamo šta se u pozadini dešava A umesto da trčimo od šaltera do šaltera i odemo na tri recimo, različita mesta, mi zapravo sa jednog mesta sedići u fotelji obavimo sve i platimo na kraju krajeva tu uslugu. Naravno, to zahteva naše angažovanje i naša uključenost, zapravo zahteva da mi imamo naš kvalifikovani sertifikat, da imamo naš digitalni sertifikat u eturu i da možemo da se registrujemo na portalu, što mnogi zapravo i ne znaju i ne koriste. Svetlana je pomenula portal, ja moram da kažem da je portal u stvari ta neka takozvani front-end ekspozicija svega onoga što je bilo neophodno da se uradi, da bi se naravno uspostavljao sistem elektronske uprave i portal jeste jedan od infrastrukturnih elemena te elektronske uprave, tu u stvari softverska infrastruktura, ako smemo tako da kažemo, A da bi se dalje razvijala elektronska uprava, neophodno je da se uspostavljaju i druge infrastrukture i pre svega je neophodno da se zakonodavni okvir zaokruži. S tim što ja moram da kažem da i prema oceni Evropske unije, a i prema našim analizama, zakonodavni okvir za elektronsku upravu je daleko odmakao. Tu još postoje neke stvari koje treba da se, da se dorade e, i možda će seca o tome više reći. Ja mogu da kažem sa stanovišta Direkcije za elektronsku upravu koja predstavlja instituciju u kojoj je to centar razvoja elektronske uprave s tim što ja moram da kažem da su svi organi državne uprave u stvari tu ak, veoma važni akteri. Mi smo samo koordinator i neka centralna tačka u kojoj se prelama sve. Ali je neophodno da se još neki zakoni, kao što je zakon o opštem upravnom postupku, kojim se mora predvideti, znači u procedurama koje se rade, da se koristi i elektronski dokument i elektronski potpis i sve ono što je vezeno za upravo elektronski vremenski žig, ravnopravno sa papirnim dokumentima. E, jer ako to zakonom nije regulisano, onda stano imamo tu dilemu da li ovo možemo ili ne možemo i mi u stvari imamo taj neki e, slučaj da se ne primenjuju e, zakoni baš spog toga što e, organi nisu do kraja sigurni da mogu to baš tako da rade. Evo sad ja moram da istaknem porezku upravo CC pohvalila portal, <laughs> ja ću se da hvalim, ovaj, porezku upravo koja je stavila ovaj, na svoj portale e-porezi, mogućnost prijave PDV-a bespapirno. Znači, došli smo i do tih usluga koje potpuno idu elektronski, do jedne za sada e, i m, postoji mogućnost da se još neke usluge na portalu na taj način realizuju. Imali smo razgovore sa različitim institucijama i sa APR-om koji se guši da kažem u papirima i kome bi jako puno značilo da se neke stvari odrade elektronski ali ono što mi imamo još kao zadatak jeste da doradimo zakone i o arhiviranju da bi smo do kraja mogli da primenujemo dokument da otklonimo kontradikcije koje postoje jer imamo zakone kojima na primjer piše mora se dostaviti original nečega i onda sad pitanje Da li je elektronski dokument original i kada je original? A nekada vi ne možete da formirate samo elektronski dokument pa da kažete to je original i mi smo dostavili original, nego morate iz papirne forme da pređete u elektronsku a to već nije original. Znači sve to mora kroz razne zakone da se reguliše. Da, samo da se nadovežem, zapravo zakon o elektronskom dokumentu kaže da je elektronski dokument jeste original i postoji jedna odredba zapravo koja to naglašava, međutim postoji ta sumnja određenih institucija koje prosto na različite načine tumače da one te zakone i to je ono što je problem. Ono što je preostalo, znači, pored potpisa, zakonu o elektronskom potpisu, zakonu o elektronskom dokumentu koji su uredili tu oblast, potrebno je urediti elektronski pečat, vremensku timestamp koji je na određeni način regulisan, ali ne do kraja u vezi isporuke dokumentata, znači sigurnosti isporučenog dokumenta i tako dalje. Znači nama predstoji zapravo jedno e, finije, preciznije regulisanje određenih stvari i detalja koji su tada, da kažem, u tim prvim e, propisima na određeni način sagledani i regulisani, ali ne do kraja i zbog toga zapravo mnoge institucije i dalje zapravo neadekvatno i nedovoljno se služe tim propisima i zapravo ne prihvataju elektronski dokument baš to kao original što, što je pomenula Marija. E, ovde pravi trenutak da pitamo kada je reč o kažemo, krovnim propisima i strategijama koje su donete u ovoj oblasti. Vi ste bili e, nedavno e, u okviru priprema Republike Srbije za pristupanje Evropskoj Uniji u Briselu u julu mesecu održan bilateralni screening za pregovaračko poglavlje, informacijeno društvo i mediji podgrupa 10. E, ovo poglavlje čine tri oblasti elektronske komunikacije, informacijeno društvo, audio, politika. E, vi ste bili tamo, Marija pa evo prvi deo da čujemo kako je sad ocenjeno ve naš dosadašnji posao da kažem koji smo obavili i kako bi mogao da kažem da glasi jedan kraći izveštaj sa tog puta najkraći izveštaj iz Brisela na temu je upravo bi bilo da smo mi tamo na neki način diskretno pohvaljeni znači i na osnovu tih merenja stepena razvijenosti koji su vrlo eksaktni indikatori i metodologije a i na osnovu eto, naše, tog našeg truda koji uložemo da razvijemo tu oblast. I ne, mi smo, u, rekla sam već upali u 16 zemalja u, u kojima je ta oblast u razvoju i dobili smo tu vrstu pohvale. Ono što je bila sugestija, e, i mislim da je na mestu, jeste da se malo više fokusiramo na podizanje nivoa e, zahteva za uslugama elektronske uprave. E, CC je pomenula portal, jeste to velika infrastruktura, na njemu se nalazi oko 600 servisa, 50 lokalnih samouprava, 60 organa republičkih je objavilo svoje usluge. Tu imate razne usluge. Mi smo videli da se najviše koriste one usluge koje zaista pogode potrebe korisnika i koji zaista naprave neki drugi kvalitet u odnosu na odlazak na šalter. I tu naravno najjednostavniji odgovor na to kako povećati zahtev za korišćenje jeste postaviti takve usluge. Ja moram odmah da kažem da biste takvu uslugu objavili to, za to nije dovoljan jedan organ. Znači to mora da se napravi svaradnja između različitih organa i da se napravi taj famoz interoperabiliti o kome mi pričamo, znači to je jedna međuinstitucionalna saradnja u kojoj oni razmenjuju između sebe podatke i korisnik nije taj koji prenosi svoje papire od jedne do druge institucije, nego se ta vrsta komunikacije obavi elektronski i unutar sistema uprave, a korisnik odlazi ili na portal ili na šalter, ali samo jednom da bi dobio uslugu. I znači, mi sada treba da radimo na promocije elektronske uprave prema onome kako, kako nam je tamo rečeno i prema onome kako smo mi ovde prepoznali, jer mi smo vrlo davno već razgovarili o tome da bi servise na portalu trebalo promovisati, da bi trebalo ih na neki način možda prilagoditi potrebama korisnika. Mi zaista nikad nismo uradili, na primjer, neko istraživanje da kažemo uslovno tržišta ali istraživanje među našim korisnicima šta bi oni stvarno pozdravili kao, kao potrebno da. Možda da kažemo da su, kad je reč o strategijima akcijonim planovima, uredbama i zakonima, koji su ključni da kažemo dokumenti doneti u ovoj oblasti a koji nedostaju Mi sada nosim u strategije reforme elektronske uprave, koja je prihvaćena u januaru ove godine. Imamo u stvari u akcijnom planu zadatak da izradimo strategiju razvoja elektronske uprave. Prošla strategija je na neki način istekla 2013. A pritom je sada, ja mislim, na neki način malo i pristup razvoju te oblasti malo promenjen. Znači pristup više nije u navođenju liste servisa koje ćemo mi sad objaviti, pa tamo dobijemo plus ili minus ako nemamo servis. Sada se otišlo malo više u suštinu i ajde da kažemo u dubinu, da se prvo uradi bazično, ono što je neophodno za objavljivanje tih kvalitetnih servisa, a posle ćemo lako da objavimo servise. Kad imamo baze podataka, kad imamo registre podataka, oni su jako važni. Ja sad ne znam koliko mi možemo da pričamo o tome, ali to su podaci koje e, javna uprava skuplja, sistematizuje, propiše pravila i deli ih sa drugim organima. Bez toga mi, bojim se da nećemo moći dalje u, u e-upravi. Servisi su samo ishod svega toga. Tako je i evo da se opet nadovežemo. Ono što je nama nedostajalo, to i jeste baš jedan krovni propis koji je donet u januaru ove godine, to je nacionalni okvir interoperabilnosti koji je napokon definisao i omogućio u stvari da na neki bliži način se uredi lista standarda interoperabilnosti koji će biti neoporni da se poštuju uh, kada su u pitanju softveri, odnosno kada su u pitanju uh, rešenja koje organi uh, državne uprave i lokalne samouprave nude zapravo građanima odnosno svi javne, sve javne institucije. A šta to pogledno znači? znači da. Da. To znači da smo mi već 10-15 godina unazad razvijali različita sotreska rješenja ne razmišljajući o tome da li neko treba da koristi te podatke. Pa se rešavalo da recimo jedan dom zdravlja kupi određeni softver, on ga koristi za sebe, vi možete sve u okviru tog sistema da uradite kao pacijenta recimo tog doma zdravlja, ali ako odete u neki drugi dom zdravlja naravno oni neće moći da pogledaju vaše podatke, odnosno neće moći da koriste taj sistem, zato što oni recimo koriste neki drugi softver koji ni na koji način nije, da kažem, adekvatno povezan, odnosno ne omogućava tu interoperabilnost i preuzimanje porataka. I to je ono što smo mi naravno u startu pogrešili, što nismo imali, da kažem, jedan strateški plan, odnosno nismo definisali bile listu standarda koje je potrebno koristiti kada se razvijaju pojedinačne rešenje. Naravno, to mora država da reguliše i to je sada napokon regulisano, to je prva stvar. Druga stvar koja nije naravno bila postavljena u statu, to su upravo registri koje je gospođa Marija pomenula. Dakle, mi moramo da definišamo određene centralne registre, kao što je registar građana, kao što je adresni registar, a, kao što je registar imovine, kao što je a, registar a, a, a ovih... A, privrednih subjekata i tako dalje. Znači, postoje određeni registri koje određene institucije imaju zato što su one nadležne da prikupljaju određene podatke. Ali čim dođemo do tog trenutka da te podatke treba da podele sa nekom drugom institucijom, a to jeste, prava je uprava, mi zapravo nemamo tu komunikaciju, odnosno oni kažu mi smo vlasnici tih podataka, mi obrađujemo te podatke, mi ćemo vama dati neki izveštaj pa vi sada vidite šta ćete sa njim. I zapravo građanin je taj ili neko pravno lice to koje zapravo mora da prvo uzme jedan podatak iz jedne baze, a onda da ode, pa da onda taj podatak odnese nekom drugom organu da bi završio do kraja neku uzdugu. I to je problem. Znači, nismo uspostavili adekvatne evidencije, odnosno baze podataka, odnosno registre. Njih treba da bude samo nekoliko i svi treba da koriste centralizovano te registre, naravno u skladu sa svojim narležnostima. Ono što se takođe dogodilo to je da je dolazilo do preklapanja narležnosti, da smo imali zapravo institucije, da se nije znalo, za, mislim, znalo se naravno, ali je opet svako ulazio malo pomalo u, ovaj, u nadležnosti nekog drugog organa. Imali smo recimo isto jedno loše po meni rešenje, a to je da je Uprava za digitalnu agendu, odnosno Direkcija sa, za elektronsku upravu pripadala jednom ministarstvu i ako se bavila elektronskom upravom, imali smo drugo ministarstvo koje je bilo nadležno za državnu upravu i treće ministarstvo koje je bilo nadležno za lokalnu samupravu. Napokon sada imamo da kažem ta tri subjekta jako važna na jednom mestu i mislim Mislim da smo napokon na dobrom putu, da se sve to uredi kako treba. Sad postoje predispozicije za to. Čini mi se da smo na pravom mestu i <laughs> vola bih da budemo pravo. E, ono što sam htela da kažem na temu registara i deljenja podataka e, unutar sistema javne uprave, e, reći ću nešto iz Brisela. Znači, ono gde nije transponovano zakonodavstvo Evropske unije u naše nacionalno zakonodavstvo jeste baš oblast koja se zove informacije javnog sektora. Znači, ne postoji ni zakon, niti neki, neka uredba je biro koji podzakonski akt kojim bi se definisalo koji su to podaci koji se mogu koristiti od strane kojih drugih organa, na koji način i za koju svrhu E, to je ta neka direktiva o rekorišćenju informacija javne uprave jer se smatra da jednom kada je informacija ušla da kažem u sistem javne uprave, ona je tačna, sistematizowana, ona ne treba da se nađe na više mesta. Treba da bude na jednom mestu sa koga će svi oni koji imaju pravo i potrebu da koriste koristiti. Od ovde pravi trenutak da vas pitam e, o e-zdravstvu. Dakle, da, da kažemo kakva je situacija. Kratko mi ćemo o tome govoriti detaljnije u jednoj od narednih emisija. Li? Ja se slažem sa vama da je e-zdravstvo tako važna oblast da, da treba posvetiti emisiju e-zdravstvu. E, ono što mogu da kažem na osnovu bilateralnog skrininga iz, iz Brisela jeste da je e, tamo istaknuto kao fokus, istaknute su dve stvari. Jedna su prava pacijenata, i način na koji su oni regulisani u našem zakonodavstvu e, i odgovor na to jeste da u novom zakonu O zdravstvenoj dokumentaciji i evidenciji u oblasti zdravstvene zaštite postoje članovi u kojima se to i kako dobro reguliše i zaista po evropskim standardima reguliše. Ja sam dobila informaciju iz Ministarstva zdravlja da je to tako. A druga stvar se odnosi na integrisanost, odnosno stepen integrisanosti informacijonih sistema koji se koriste u zdravstvu, koji bi trebalo podići na viši nivou upravo od već pričala o tome, znači na primarnom nivou, znači u domovima zdravlja postoje različita softverska rješenja, sada se, naravno, postoji bolnički informacijoni sistemi, oni između sebe nisu povezani, a u interesu i pacijenata i na kraju kreva i efikasnog i kvalitetnog rada lekara da se ta integracija uspostavi, jer onda će svaki doktor imati mnogo bolji uvid u, da kažem, zdravstveno stanje pojedinačnog pacijenta i tu sad nisu samo planovi nego je već konkretno ovaj jednim projektom koji je financiran iz pretpristupnih fondova predviđeno da se taj stepen integracije podike. Vreme, naravno, teče dosta brzo kada pričamo o ovako važnim i ja se nadam i našim slušavcima da kažem zanimljivim i značajnim temama, ali sada bi morali da pređemo samo kratko da kažemo jer je to aktualna tema, pa da onda zaključimo razgovor. Nedovno su predstavljene smjernice za izradu web prezentacije organa državne, uprave i lokalne samouprave. Kako, samo kratko da čujemo komentar jedan kako teče ovaj proces, da li su određeni neke rokovi e, i neku reč o tome koliko je zapravo ovo važno za, za nas. Ma... Mi smo, da, zaista u sred procesa doterivanja tih smernica. Ovo je peta verzija dokumente. Mi upravo danas imamo radnu grupu koja bi trebala da napravi finalnu verziju. Imali smo javnu raspravu i tu je bilo vrlo kvalitetnih komentara koji su sigurno podigli kvalitet. Tu i poverenik dao svoje komentare Tu su i pokrajinski organi se uključili i zaista ja sam jako prijatno iznenađena tim nekim pozitivnim i konstruktivnim odgovorom svih koji su zainteresovani za to. Smernice imaju intenciju da prerastu u podzakonski akt koji bi se zaista malo čvršće regulisao ta obaveza i taj način na koji ne samo izgled i sadržaj web sajta, nego upravo s akcentom na uslugama, na elektronskim servisima koje organi pružaju. Znači, to, to smo u sred tog procesa. Mi ćemo poslati vladi da usvoji tekst ovih novih smernica i, kažem, posle imamo nameru da, da to pređe u, u, da kažem, na neki viši nivo koji će zaista bude obavezujući. A opet da se nadovežem, to je upravo u skladu sa partnerstvom za otvorenu upravu koja zapravo jeste negde na dnevnom redu i bitna je, i značajna je tema kada pričamo o transparentnosti rada javne uprave, kada pričamo o tome zapravo da svi mi kao građani vrlo aktivno treba da pratimo u stvari rad svih organa javne vlasti uh, u Srbiji. Web prezentacija jeste jedan odličan način da prosto svaka institucija predstavi svoj rad adekvatno. Ono što jeste urađeno sa veržijom smernica 5.0 je da su one prilagođene u put slupu verenika za izradu informatora o radu, koji je već obavezujući dokument bio za sve organe javne vlasti, tako da je to bilo dobro rešenje implementirati u jedan neobavezujući dokument kao što su smernice. Nadamo se zaista da da je to prepoznato da mora zapravo da postoji jedna obaveza e, organa javne vlasti dakle i državnih organa i lokalnih samouprava trenutno se smernice zapravo i pišu za organe državne uprave i za jedinice lokalne samouprave i dalje to nije obavezujuće za sve organe javne vlasti ali ako se budu recimo implementirala Pro, izmena propisa, recimo, u zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, onda će se to odnositi zapravo na mnogo širi ovaj, i veći broj institucija. Što jeste značajno, transparentnost rada države je jako važna, svi očekuju zapravo da mogu redovno da prate rad svakog organa, jer svi oni zapravo se Ove, finansiraju iz budžeta, odnosno od para svih nas i negde očekujemo da možemo da pratimo na koji način se ta sredstva troše i da li zapravo država radi i ceo sistem da li radi u ove, funkciji e, za dobrobit svih nas ili ne. Kako bi sada mogli da zaokružimo i zaključimo razgovar, možda da u ovih nekoliko minuta što nam je ostalo, izdvojimo e, koje su ključne prepreke na e, ovom putu koji nas zadača je kada, kada je reč o pravnom i zakonodavnom okviru ili možda koji su ključni zakoni i podzakonski akti koji zaista nedostaju i hitno treba da, da budu usvojeni? Ja mislim da treba doraditi sada već postojeći zakon o upravnom postupku, odnosno usvojiti to kako je izmenjeno, treba napraviti izmene u zakonu o državnoj upravi i zakonu o lokalnoj samupravi koje se odnose na web sajtove organe državne uprave, doneti podzakonski akt kojim se preciznije definiše kako treba da izgleda sadržaj i usluge tih organa i mislim da treba napraviti transpoziciju te direktive za rekorišćenje što je jako važno, možda u jedan novi zakon ili U više zakona koji već postoje, ja sad ne znam, postoje više modela, treba izvršiti tu analizu, ali ja mislim da će to biti urađeno tokom donošenja nove strategije za razvoj elektronske uprave, kada ćemo zaista napraviti analizu na koji način je najbolje da se uradi ta transpozicija i da se uključi u nacionalno zakonodavstvo. Ono što jeste bitno je da nije dovoljno napraviti jedan kron i neku strategiju. Čak nije dovoljno ni akcijone planove pisati zato što ne postoji prosto adekvatna provera da li se ti akcijone planovi realizuju na onaj način na koji bi trebalo. Dakle, da, izmena određenih propisa, definitivno donošenje određenog zakona koji će urediti informacijone sisteme državnih organa i korišenje podataka odnosno uspostavljanje adekvatnih registara, klasifikacija podataka, dakle to jesu negde ključni elementi sada kada imamo ove neke po meni mi ovih krovnih ovaj, propisa imamo znači strategije uvek napišemo nekako ali nedostaju neki konkretni zakoni i naravno podzakonski akti koji će to malo preciznije da regulišu. Dakle možemo da kažemo koordinacija, edukacija promocija saradnja, ja bih dodala jedna bolja saradnja i kontinuirana. Svakako, evo sada je 9 sati i 29 minuta, razgovarali smo o e-upravi, o zakonodavnom i pravnom okviru e-uprave sa nama su ovim povodom bile Marije Koječić, rukovodilac Odrejenja za razvoj digitalne agende u Direkciji za elektronsku upravu i Svetlana Jovanović, predavač na Fakultetu organizacijonih nauka u Beogradu i konsultant Direkcije za elektronsku upravu. Hvala lepo što ste došli bile s nama. Hvala vam. Hvala na pozornost. a picture and you smashed it into bits sank me into blackness and you sealed it with a kiss Radio Beograd, 2. Transporter ljudi za Eros bio je mali, jeftin i pretrpan. Reciklatori vazduha su se osjećali na plastiku i smolu dugovečnih industrijskih modela koje je Miller povezivao sa skladištima i depojima goriva. Svetiljke su bile jeftine od led dioda, obojene u lažno ružičasto koje je trebalo da ulepša ten putnika, ali su umesto toga svi pod njima izgledali kao nedopečena govedina. Nije bilo kabina, samo redovi plastificiranih sedišta i dva dugačka zide sa pet kompleta kreveta na sprat na kojima su putnici mogli da se smenjuju. Miller nikada pre toga nije koristio jeftini svemirski prevoz, ali je znao kako oni funkcionišu. Ako dođe do tuče, posada na brodu upumpa gaz za suzbijanį u kabinu One nesvesti sve prisutne, a one koji su se čarkali veže. Bio je to drakonski sistem, ali su, zahvaljujući njemu, putnici uglavnom bili učtivi. Šank je stalno bio otvoren, a pića jeftina. Netako davno to bi za Millera bilo primamljivo. Umesto toga, on je sada sedao na jednom od dugih sedišta sa otvorenim ručnim terminalom. Roman Buđin nemani, James Cory. Godina je 2047 i planeta Zemlje se nalazi pred najmračnim dobom u svojoj istoriji. Nakon vekova čovečije nebrige za prirodnu ravnotežu i njene zakone, stvoren je udarni talas osvete i preti da pokosi sve pred sobom. Sada niko više ne smatra da su priče o globalnom zagrevanju svega 50 godina unazad bile samo priče. Niko više ne može da uljuljka niti umiri grozota od mazde koja je pretila toliko dugo i koju smo tako dugo ignorisali. Projekat naseljavanja meseca još je u povoju i shvatamo da nemamo dovoljno iskustva da bismo tek tako prešli na potpuno novo nebesko telo. Postavlja se pitanje da li ćemo i novi dom uništiti za svega nekoliko vekova bespoštednom borbom za stotinu nuklearnih ćelija više za još koji krvavi gigaherc ili petabajt poplave, sprudovi plastike koji plutaju u okeanima, kiše od kojih nas ni najkvalitetniji zaštitni elementi ne mogu zaštititi i taj opor i miris napretka, sve su to naša deca, plodovi našeg gluvog i nemog bića. Da li smo mogli nešto da promenimo? Svakako, da smo znali šta nas čeka. Putovanja kroz vreme, poruka nama u prošlosti da nešto promenimo? Hmm, da, možda je to rješenje. Vredi pokušati... To nam je poslednja šansa da svet ne postane to mračno i turobno mesto. је паметан саобраћај како нове технологије могу дозелене свет у коме живимо и који остављамо генерацијама које долазе за nama tako da usled hroničnog nedostatka novca dođemo do inovacija koje poboljšavaju kvalitet života i kako da se borimo sa izazovima modernog sabreća, pitamo ovoga puta u emisiji digitalne ikone Momira Đekića, diplomiranog inženjera elektrotehnike, danas konsultanta IN2 Beograd firme. Vama poštovani slušalci, Momir je svakako poznati kao pobednik takmičanja laboratorije slavnih 2010. godine i kao novinar u svetu kompjutera, ovaj uvodni tekst koji sam uh, upravo pročital napisao je Momir, Momire, dobar dan, dobro nam došao i na početku moram da pitam ne znam da li ti se pružila prilika da pišeš u solornoj kući na planini kako si mašto i pričao nam kada si poslednji put bio naš gost Dobar dan i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda Moram priznati da još uvijek nisam ovaj, uspeo da pišem u toj kući o kojoj sam pričao prošli put ali obećavam da ću u jednom od naših sledećih razgovora Ovo, vam se pohvaliti tako nečime. Shvatio sam da mi je do tada potrebno još uh, puno pređeni kilometara u gradskom prevozu Beograda, čekanju i čekanju i čekanju, ali onda dolazkuo na svoj pravi cilj. Tako da baš i povezano sa ovom temom, uh, priča o tom saobraćaju nas sve dodiruje, a ukoliko malo uložimo našeg truda i rada... Onda neki će završiti u solarnim kućama i tamo uživati u najboljim delima svetske knjiženosti ili sam pokušati da doprinese istoj, a neki će možda samo uživati u prirodi koja će biti netaknuta, a ne iz ove zamišljene 2047. godine. Prvo pitanje je naravno da bi naši slušalci, uvijek postoji neko ko nas prvi put sluša, razumeli o čemu govorimo, ukratko da se podsjetimo dakle, šta je zapravo pametan saobrećaj, kako bi ovu paradigmu mogli najjednostavnije da predstavimo. Zamislite sljedeću situaciju. Već sada praktično da nemate nijedno komšiju koji nema pametan telefon. Vi ga sigurno imate već neko vreme, uživate u blagodetima slušanja muzike, pretraživanja interneta, čitanja elektronske pošte. Sada se već pojavljaju pametni satovi. Dakle, polako sve što dodirujemo, sve što koristimo dobije epitet pametno. E, sada priča o tom pametnom je mnogo više komercijala nego što je tehnička. Ali, s druge strane, bez obzira što mi uživamo u pametnim uređenjima već jako dugo, to zapravo se radi o vekovima, samo što mi to nismo svesni, oni polako dolaze u sferu korisničke elektronike, pa su nam pristupačni. Polako i te stvari na mnogo većoj skali, kao što je saobraćaj ili čitav jedan grad, postaju pametne. Na koji način? Pa, već ste iskusili, ukoliko ste ikada pokušali da unošenjem poruke u vaš telefon saznate kada će neko od vozila gradskog saobraćanja preduzeća stići na, na stanicu na kojoj se nalazite, vi ste zapravo bili deo jedne paradigme pametnog saobraćaja. Odnosno vi ste komunicirali sa tim sistemom koji je eto pametan, odnosno inteligentan i može da vam da neku povratnu informaciju koju vi možete da iskoristite. E sad to je samo početak jednog izuzetno velikog i složenog sistema koji je namenjen da vam bude lakše bolje i da se usredsredite na ono što vi najbolje radite, živite, uživate u nečemu vašem i vreme trošite na optimalan način. Pokušamo da navedemo možda još neki primjer i pritom ujedno objasnimo i šta su to zapravo nove tehnologije ili green IT o kojima se često u poslednje vreme govori. Paradigma novih tehnologija, ta sintagma je toliko se, toliko se izlizala. Ljudi pričaju reći recimo inovacija, zelene tehnologije. To su, uh, su reći koje zaokupe pažnju, ali zapravo niko da objasni o čemu se tu radi, zaista radi. Reč, sintagma zelene tehnologije označava, dakle, ustrojstvo, tehnologija u korist održavanja čovekove sredine, odnosno, obezbeđivanja svega onoga u čemu mi uživamo, ali pocenjujemo. Imajte na umu samo jednu stvar, države se danas hvale svojim biodiverzitetom, odnosno brojem uh, životinja, raznovrstnošću s flore i faune na svoj teritoriji, a za 100 godina svega toga možda neće biti. Samo zbog toga što mi ne razmišljamo na jedan održiv način, ne razmišljamo kako da iskoristimo te blagodeti našeg napretka da održimo postojeće, ne daj Bože, popravimo postojeće. Jer to je gotovo nemoguće u rukama čoveka. Zelene tehnologije su dakle priča o tome kako da postojeće stvari koje poznajemo već decenijama iskoristimo da stvari koje su dobre i koje su tu zbog nas i za nas održimo, a kako da svi počnemo da razmišljamo o tome da upodrebom tih tehnologija zapravo nama bude bolje. Kako izgleda slika, odnosno ta auto strada, kada je reč o saobraću u 2014. godini? Pitanje saobraćaja je nekako meka ove ere u kojoj živimo. Zašto? Zato što kada pogledate malo, mnogo se vremena troši u saobraću. Naprimjer, kada pogledamo u Evropskoj uniji, Preko 1% njihovog godišnjeg budžeta se potroši tako što su ljudi u gužvama i ne mogu da rade svoj posao. U Americi preko 90 milijardi dolara se godišnje potroši na gužve na putevima. I sada, da li to znači da mi treba da prestaremo da putujemo? Verovatno ne. Dok je benzina, biće i putovanja. Radi se nešto dakle, na tim novim tehnologijama, na, na električnim vozilima, na hibridnim vozilima, ali tu ima puno politike, premalo nauke i... Puno komercijalizacije. Još uvijek morate da platite puno novca da biste uživali u blagodetima tehnologije. S druge strane, da li to znači da možemo malo pametnije da upravljamo način na koji transportujemo robu i usluge? Da li možemo da nekako inteligentnije postavimo odnos između različitih vrsta vozila? Zašto moramo svi automobilom? Ili, kako kaže jedan tekst od pred dva dana, u Srbiji su ljudi navekli da jedu svaki dan, a možda nemaju novca za to. što je takođe važno to je da obrise tog sveta prilično e, zamagljuje da tako kažem e, i uranjaju ti obrisi sveta u jedan dim a to je činjenica da generatori naravno izduvnih gasova su e, uglavnom i najviše automobili upravo i avioni kakve su posledice i podaci kada o toj temi govore prosto kad otvorite omiljeni petraživač i upišete koliko jedan automobil troši vi ćete vidjeti da to su stotine hiljada stabala koje vi kao jedan običan vozač automobila zapravo uništite svojom vošnju i sad kad lepo to integralite, odnosno skupite na jedno mesto i kažete ajde vidim koliko troši svi automobili to su, to su neverovatne količine šuma koje ste vi zapravo na taj način ubili s druge strane Ta potrošnja, vi možete da uzmete podatke iz ove godine i znaradne će biti još više, još više, još više. To je mnogo, kao što sam prethodno rekao, mnoge politike tu. Zato što naftne kompanije koje drže hegemoniju nad svetskom potrošnjom Energenata zapravo profitiraju od toga i nema prevelikog interesa da se ta priča od puta prekine. S druge strane, svest o tome koliko trošimo, ne samo novca, koliko trošimo zemlje, naše planete na kojoj živimo, se polako uvukle i u vozača automobila. Vi znate da se svake, na svake 2 tri godine pojavi novi euro standard za motorna vozila gde vam kažu e, sada je ograničenjem izdubni gaso u količini toliko i toliko. I Europska unija vam onda kaže do 2020. smanjiti na toliko procent. Do 2030. smanjiti na toliko procent. Ali to je samo jedan deo, onaj formalni, pravni, vezan za, recimo, i naše pridruženje uniji. Međutim, ukoliko svako domaćinstvo ne bude shvatilo da se o njima radi, a ne o nekome sutra ili preko sutra, do tada se nikakva prava promjena neće desiti. Šta bi onda bio inovativni predlog ili rešenje za ovo čemu ste govorili, ali da se fokusiramo na zemlju Srbiju, da kažemo kako naše umreženo društvo u kome živimo može da deluje u službi napretka kada je o ovim temama reče. Mnogi često, uh, slušajući primere kako negde tamo u svetu tehnologija savršeno funkcioniše, pominjujući Japan, Svijenje Američke države, Evropsku uniju, kaže pa to u Srbiji nikad neće raditi. I u 90% slučajeva su u pravu. Međutim, uh, u poslednjih 15-20 godina desila se jedna promena o kojoj svi razmišljaju, ali nikako da iskoristimo. Od kako su informacijne tehnologije sišle u narod, popularno rečeno, I da nas svako dete ima pristup računaru, ako nigde drugde u školi. Mi imamo jednu armiju savršenih ljudi da promene u našu stvarnost. Dakle, kao što smo pomenuli malo pre, da ste vi zapravo koristili pametni saobraćaj ako ste ikada proverili kada vam dolazi novi autobus. Eto to je jedan, samo jedan servis. Zamislite sada kad bismo imali servis koji bi vam omogućio da vi iz svog doma proverite koji autobus vam vozi od lokacije na kojoj se nalazite do neke druge lokacije, odakle ćete uhvatiti najbliži i najbrži prevoz za aerodrom i tamo doći za najkraće vremena i najmanje novca, i sve to samo sa tri klika na vašem omiljenom mobilnom telefonu, tabličnom računaru ili, ili kućnom računaru, vi biste shvatili da živite u jednom veoma uređenom gradu, čak i ako je to Beograd. I sada vi se pitate da li to košta mnogo. Slušamo, evo sad će uskoro početi gradnje ili već počela... Beograda na vodi, to su milijarde investicija. Ljudi kažu, pa to može jedna u 100 godina. Međutim, postoji jedna investicija koja, koja je mnogo jeftinija, a trajaće je mnogo duže. A to je investicija u nas same i to u naše mlade. Danas u Americi kreatori promena nisu političari u 50. ili 40. godinama. To nije Obama. To su mladi srednjoškolci koji osnivaju svoje preduzeća i Pune budžet cijenjih američkih država. I dan danas ćete naći svuda ako čitate preporuke, započnite svoj biznis kada ste sen još kolac. A nekada imate 40 godine, niste više spremi da rizikujete. Dakle, zamislite sada kada bi gradsko rukovodstvo, samo gradskog grada u Beogradu, dalo jednu, jedno takmičenje u kome se nudi nagrada da se razviju delovi informacijonog sistema koji će obezbeđivati povezivanje različitih saobraćenih tehnologija u gradu. Na to je sistem gradskog prevoza, pa tu imamo dakle sva vozila, autobuse, trolejbuse, tramvaje, povezati to sa BG vozom, dakle to je gradsko regionalna željeznička, povezati to sa specijalnim linijama koje voze od i do aerodroma, povezati to sa međunarodnim vozovima, povezati to sa Evo uskoro ćemo imati zahvaljujući ugovoru sa Rusima nove pruge, očekujemo da biti brzo putovanje između Beograda i Budimpešte. Povežemo sve to i da čovjek može da sedne i kod svoje kuće da proveri Aha, ako krenemo naravnih pola sata, ja hvatam vozilo koje me vozi do e, nove stanice, kad budu završili Beogad na vodi, naravno, nove železničke stanice, sedem na voz i eto me u Budimpešti za četiri sata. I sve to sa tri klik. To košta jako malo. A pritom omogućite dve stvari. Prva je da ćete mladima dati priliku da namesto da na ulici pripričavaju o novim e, ljudima za koje smatri da su uzori, koji su sumnjivi uzori zapravo. Oni će dakle pričati o novim poslovnim idejama koje će dugoročno puniti budžet Republike Srbije i pod dva omogućite da za malo novca bez one kumovsko-burazerske posredničke mreže zapravo pravi ljudi dođu na pravo mesto. Ili kako si ti napisao, našu generaciju čovečanstvu će pamtiti kao prvu koja je živala u pametnim gradovima, dobrodošli u budućnost. Postoji jedna odlična indijanska izreka koju mislim da bi mogli da zaokružimo današnji razgovor. Parafrazirano ono zvuče otprilike ovako. Mi nismo zemlju na kojoj živimo nasledili od naših roditelja, već smo je pozajmili od naše deca i naših unuka. Ako na taj način razmišljamo, hajde da onda a, ne budemo toliko veliki da mislimo da smo najpometniji i da mi treba da odlučujemo u kakvoj će sredini živeti naša deca, već hajde da ih, u, da ih pustimo da učestvuju u tom sistemu, hajde da im omogućimo da njihove male pametne glave i njihova sva kreativnost koju smo mi verovatno već potrošili, ili smo je zaboravili, da igrom te kreativnosti mi dođemo do rešenja koja neće biti skupa, koja će biti održiva i koja će dovesi do jednog potpuno drugačijih scenarija od ove 2047. godine. 9 52 minuta Došlo je vreme da vam kažemo doviđenja Da vam kažemo takođe da su Današnju emisiju Digitalne ikone Pripremile i realizovale Ivana Krestanović, Ivana Đorđević, Verica Gajević Moje ime je Tamara Vučenović I želim vam prijetan dan je 9 časova i pet pet minuta. Radiotelevizija Srbije. Javni radioservvis. Radiobeograd 2. Vesti. Vesti! Glavni tužilac, evo Alexa, za istragu navoda o trgovini organima na Kosovu i u Albaniji 1999. godine, je Clint Williamson podneće u 10 časova i 30 minuta u Briselu izveštaju o nalazima trogodišnjeg istražnog postupka. Istraga o trgovini organima od Srba i Albanaca pokrenuta je na osnovu rezolucije Saveta Evrope, a na osnovu izveštaja Dika Martija koji je u januaru 2011. prihvatila parlamentarna skupština Saveta Evrope. U tom izveštaju se kao vinovnici ubistava i vađanje organa kidnapovanih Srba, ali i nekih albanaca, navode pripadnici Dreničke grupe OVK, na čijem je čelu, kako je rečeno, bio sadašnji premijer Kosova Hašim Tači. Konferenciju iz Brisela možete pratiti na prvom programu naše televizije. Vlada Srbije smenila direktore sedam javnih preduzeća, Železnica Srbije, aerodrome Nikola Tesla, Diposa, državne lutrije Srbije, Dunav osiguranja, direktorata civilnog vazduhoplovstva, Agencije za bezbednost saobraćaja. Doneta je odluka o spajanju preduzeća Putevi Srbije i Koridor 10. Premijer Aleksandar Vučić je na sednici vlade u Nišu najavio da će promena biti i u EPS-u i da će vlada najverovatniji u četvrtak imenovati vršjaci dužnosti direktora u tim preduzećima. Poslanici Skupštine Srbije počinju raspravu o predlogu zakona o privatizaciji, izmenama zakona o stečaju i predluzima tri medijska zakona. Danas stupaju na snagu Zakonu radu i Zakonu o penzijskom i validskom usiguranju, koji je u parlamentu izglasan prošle sedmice. Od danas važe izmene i dopune Zakonu radu i Zakonu o penzijskom i validskom usiguranju. Prema oceni vlade Srbije, izmene Zakonu radu treba da omoguće lakše zapošljavanje i da se Srbija približi evropskom zakonodavstvu, kao i da dovedu do ukrupnjavanja sindikata. Promene u zakonu pozitivno su ocenili poslodavci, strani investitori i Evropska unija, Dok su sindikati napustili socijalni dijalog i organizovali proteste tvrdeći da se izmenama umanjuju prava radnika. U jutrošnjim napadima izraelske vojske na pojaz gaze poginulo je najminje 26 palestinaca. U vazdušnim napadima poguđene kuća lidera Hamasa Ismaila Hanije, vladine kancelarije i sedište satelitske televizije bliske tom radikalnom pokretu. Među žrtvama je i devet žena i četvoru deca. Na Izraeli je jutro ispaljeno desetak rakete od kojih su dve pale desetak kilometara od Tel Aviva. Noćas i jutro stradalo stradilo je deset izraelskih vojnika. Petorica su poginula u okršaju s palestincima koji su pokušali da uđu na teritoriju Izraela kroz jedan tunel u blizini granice sa gazom. Sečani doček kvaterpolisa Srbije koji su pešti odbranili titulu šampiona Evrope zakazan je za 14 časova ispred Starog dvora u Beogradu. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su oko 30 minuta, osim na graničnom prelazu Brodarevo gde se na izlasku iz Srbije u Canogoru čeka oko 90 minuta. Pošto je i za danas najavljena kiša, vozačima se savetuje da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu. Povećan je broj odrona na putevima, pa treba biti dodatno oprezan. Vreme danas. Promeljivo oblačno, toplo i sparno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na istoku i jugoistoku. Temperatura od 26 do 30 u Beogradu, 29 stepeni. Trenutno je u gradu 21 stepen, vlažnost vazduha 83%, pricisak 995 milibara, veter je južni dua brzinom od 2 m u sekundi. Čuli ste vesti?